З метою його розшуку і захоплення чекіськими органами України були вжиті заходи для того, щоб у першу чергу встановити його місця переховування, виявити бандгрупи, на яких він базується, і канали його зв'язку із закордоном. Кінець цитати. У 1950 році керівництво МГБ вирахувало, що КУК переховуються на стику Львівської, Тернопільської та Станіславської областей. Місце дислокації було обране не випадково. По-перше, через сприятливі природні умови, ліси. По-друге, швидкий і постійний перехід між областями створював додаткові труднощі для чекістів. Забюрократизовані структури, яких діяли в межах конкретних територіальних одиниць. У травні-червні 1950 року МГБсти отримали точнішу інформацію про перебування Кука. Вони провели масштабну облаву, в результаті якої загинули повстанці з відділу, при якому перебував Василь Кук. Зокрема, його особистий охоронець Муха. Сам командир прорвався з оточення. У лютому наступного року органи захопили живим провідника подільського краєвого проводу ОУН Василя Бея – Уласа. Підпільник мав безпосередній контакт зі своїм керівником, тож саме через нього можна було вийти на Кука, зважаючи на це, «Арештант був завербований та як агент повернувся до Бандоунівського підпілля». Проте підпільник, зв'язавшись із командиром, розповів про вербовку і продовжив боротьбу до своєї загибелі у травні 1952 року. Серйозним успіхом чекістів, Стало полонення в жовтні 1951 року емісара закордонного представництва Української головної визвольної ради Василя Охремовича, який за допомоги американської розвідки повернувся в Україну і утримував контакт із керівником підпілля. Використовуючи цю обставину, писали в МГБ, від імені Охремовича було розпочато агентурну гру, в результаті якої вдалося встановити, що Кук навесні 1953 року перейшов переховуватися в Станіславську область на базу так званого Рогатинського надрайонного проводу ООН. Однак через те, що Кук розшифрував гру, завершити її успішно і захопити його через всі можливості – не вдалося». Кінець цитати. Іноді смерть чи полон були дуже близько до Василя Кука. Чекісти у своєму полюванні наближалися до повстанського командира, проте йому вдавалося вирватися з їхніх тенет. У грудні 1952 року, читаємо в документі спецслужби, Оперативно-військовою групою вбито бандитів «Зенка» та «Орача», які, як згодом з'ясувалося, до дня ліквідації переховувалися в одному бункері з «Куком». Кінець цитати. 11 липня 1953 року під час спроби переходу на схід України в полон захопили провідника ОУН на Волині, та по лісі Василя Галасу, найближчого соратника останнього командира УПА та його дружину Марію Савчен, учасник операції Георгій Санніков писав Захоплення цих ворогів радянської влади було здійснене однією з агентурних спецбоївок із застосуванням спецпрепарату Нептун 47 сильне снодійне, яке додавали до їжі або напоїв. Однак нам не вдалося змусити Галасу надати допомогу органам КГБ і вийти на Лемеша та інших упівців, що поки активно діють. Він перехитрив нас, давши брехливі свідчення. Кінець цитати. Зима 1953-1954 років була, напевно, найважчою в довгому підпільному житті Василя Кука. Постійні облави, викриття сховищ, зменшення кількості місць, де можна було перебути холодну пору року. Однак він зумів уникнути арешту і навесні почав налагоджувати контакт і з клітинами підпілля. Саме цей момент вирішили використати чекісти для завершення своїх багатолітніх пошуків. КГБ при Раді міністрів УРСР розробив детальний план заходів, читаємо в їхніх документах, який передбачав вербовку Юрка, зв'язкового Кука,